Поголений, оглянувши прибулих пронизливими чорними очима, він гарною грецькою мовою привітав їх, запросив відпочити. Шановливо взяв у долоню знак, який Славутинський видон з вільної твердині поклав у Зариславову ладунку. То був срібний бовван світовида Ярдива, малесенька подоба того кумира, що стояв на майдані Хортиці». Яровид віддав також господареві сувій тонкої шкіри, зашитий у ноговицю. Там було послання від Ярогана. Прочитавши знаки, індус спильно глянув на побратимів, схвально кивнув, але більше не промовив ні слова. Одвів їх до невеликої затишної кімнати, а сам зник. Хлопці отсипалися після важкої путі, навіть їсти не хотілося. На світанку за ними прийшли. За витьми біля кам'яної стіни били копитами землю осідлані коні. Окрім господаря, Слав'ян вітав ще низенький хлопчина з вузькими очицями, у білу сорочину і такі в штанці. Зарислав хотів щось запитати, та господар притулив пальця до вуст, дав знак сідати на коней. Їхали довго цілий день, Спочивали й годували коней в скелясті вщелені біля вогню. Поруч гремотів у долині прозоро зелений потік, у густих заростях пронизливо верещали сміховинні створіння, мавпи, яких побратими бачили вперше в житті. Наче людина? дивувався Дуб, дивлячись, як тварини вихоплюють од з рук плоди, тільки що з хвостом. «Розкажемо вдома, не повірять?» – заливався сміхом вітрограй. Ще дві доби мандрували побратими в вслід за мовчазним провідником. Гори повищили, піднялися у дивоколі величною вартою, заіскрилися крижані шапки на верхів'ях. Коням вже важко було йти вузькими стежинами над глибокими прірвами – Інколи доводилося спішуватись і обережно пробиратися крутизною, ведучи тварин за вуздечку. Нарешті під вечір вони дісталися високого плаю. Там побачили хатину із смолистих воїних дерев, покриту тесом. Назустріч їм вийшов високий дід з палицею в руці. Допоміг розсідлати коней, мовчки повів до житла. На цупкій циновці старий посадовив гостей. Запропонував молоко і дикий мед, а опісля звелів спати. На світанку юного провідника вже не було, а за ним щезли й коні. Дід знаками показав, що далі треба йти пішки. Скелі громадилися до неба, нависали над головами, загрожували розчавити необережного. Провідник пробирався поміж кам'яними велетами легко й впевнено, не оглядаючись, а побратими не могли позбутися тривоги, хоч на душі було урочисто і святково. Дихати стало важче, всюди розчахувалися грізними пащами безодні, десь внизу кликотіли, борунилися потоки, але так глибоко, що до стежини навіть не долинало шум. Тиша, барвисті скелі і небо. Інколи Зариславові здавалося, що все це сниться. Йдуть вони понад крутизною, прямують у таємничу далечінь, прагнуть сягнути чогось жаданого і не можуть прокинутися. Спадали сутінки. Провідник запалив смолоскип, вів по братимів обережно. Багряне коло вогню вихоплювало з мороку невеликий шмат стежини, а з боків тримтіла, дихала невідомістю і неспокоєм, зловісно їмла. Лягли спочувати опівночі. У досвіта встали, знову йшли цілий день, спочивши лише раз, щоб зварити затірки з ячної муки. Минув тиждень. За той час мандрівники не зустріли жодної людини. Лише інколи на скелях можна було вздріти полохливих кіз та крутогорих баранів. Нарешті провідник вивів Слав'ян до берега вузької повноводої річки. Між чорнобагряними скелями пінився водокрут, а далі, подолавши перепону гострозубих порогів, стрибав у моторошну прірву, що дихало вологістю зеленавих туманів.